інші розводили руками, мовили недовірливо, не інакше, як нечиста сила всередині того самохода. Молодий чубатий тракторист, щасливий, усміхався з трактора, урочисто заїжджав у село, розбуджуючи вікову тишу переможним рокотом і гулом. І було це в рік, який люди назвали роком великого перелому. А потім той трактор Путіловець. Переворював межі селянських нивок і слалося чорними скибами безмежне колгоспне поле. Трактор ораві засівав землю, тягнучи за собою сівалки, збирав на широкий колгоспній ниві урожай, він робив усе отой залізний невтомний трудівник. До нього приєднувалися все нові й нові сталею велети вже з маркою Хате і через 10 літ путіловець став ветераном. І працював на ньому той же тракторист, хоч і перша сивина зацвіла на його скронях. А потім несподівано вдарила війна. І пройшов той трактор курними дорогами Полтавщини на Дон, а далі аж на Пововже, і вже там оравій сіяв цілих три довгих літа. Навесні 1944 року Невтомний залізний трудівник повернувся назад на Україну. Латаний, перелатаний, ніби побував у бою, але не знесилений, а дужий. Він став надією хліборобів, бо ж не було ні коней, ні машин. І на цьому одному трималася потуга хліборобська, поки з часом не прийшли на колгоспні поля нові, багатосиліші машини. Та не вийшов з борозни той ветеран який, здається, злився своїм кермом з теплими руками тракториста, сини якого вже водили потужні Білорусі. Тридцять років відпрацював своє, тридцять років у дощі сніг, у гарячу спекоту і зимову заметіль. Не раз, не два на його залізне тіло накладалися шви, та він знову з майстерні виходив у борозну. І ось він піднявся на п'єдеставу. Став пам'ятником. Люди гідно оцінили його трудову звитягу, Становивши трактор на видноті, На високому місці. І стоїть він під небом, З яким зріднився здавна. І п'є дощі, і сонце, І відчуває на собі поди гарячих вітрів, І співучі жайворонки, коли прилітають з вирію, Засипають його дзвінкими переливами своїх пісень. Багато у світі є пам'ятників великим людям, мудрим філософам, ученим і поетам. Є пам'ятники мости і навіть гармати. Пам'ятником стали танки, уславлені на полі бою. А от є і пам'ятник тракторові, уславленому на хліборобському полі. У цьому щось хвилююче і величне, той трактор був першим у могутніх колонах машин, які нині працюють у моєму рідному Полтавському краю. Люди піднесли той трактор високо, щоб бачили його всі в райдужних променях сонця. Здається, оток -от він зрушить з місця і піде полями, прилучившись до могутньої залізної армади, яка рокотом своїх моторів розколихала степ. І війне синій димок у загінці. Дим-димок від машин, мов дівочі літа. А може й далекі молоді літа першого тракториста, який давно передав кермо інших машин до рук своїх синів і онуків. Кажуть люди, що він часто приходить сюди провідати свого залізного побратима, особливо в жнивну пору. Стані прислухається, і вчувається йому залізний рокіт, що пролунав у першої полтавських степах, що лунав на дону і за Волгою. І оживає тоді в серці сивого тракториста пісня заліза, неповторна дума, дивна бувальщина наших днів. Прапор над хатою. За селом у колосистому морі Ніби скадри кораблів ідуть один за одним степові фрегати. І вже за ними закипає, лягає на стерню бурштинова хвиля. Десь там, серед кушпелястого шторму, працюють її жниварі, чоловік і старший син. Уже п'ятий день, як днюють і ночують у полі. Учора бігав до них малий Василько, п'ятий годочок йому, а й воно тягнеться до комбайна. Тільки надвечір повернувся додому закушпелений і пахне пшеничним колоссям. Натомлений синок ліг спати, а їй не спалася. Вийшла з хати, сіла на ганку. Повновидий місяць плив над селом і слалася заворожена тиша. Тільки зі степу долинав притишений рокіт моторів і бачила заклопотаного чоловіка за штурвалом комбайна, а з ним поруч старшого сина Михайла. Воно хоч і ніч, а світла місячна, косити можна. Нарешті припинилися дощі, аж зітхнули люди, і тепер надолужують прогаїни. Місяць пливе у небі, ясно золотавий, ніби він позичив у зрілого поля чудесного литва собі на оздобу. Вистилає той одвічний супутник землі Місячну доріжку ланом Присвічує з неба жниварям Щоб краще було косити Ще день-два, а там гляди Закінчить жнивувати. Воно якби не дощі, то вже напевно бівборолись Але не треба гніватися на небо Біда, коли воно сухе і спекотне Затримались трохи але ж наші люди не в з такою технікою здолають всякі труднощі. Може податися їй степ? Навідати чоловіка й сина? Скучила. Та й сорочки в чисті віднесла, бо ж запилились вони, пройшли з солоним трудовим потом. Вже було намірила ступити до хати, як почула гурчання машини коло воріт. Хто ж це? Чи не Петро з Михайлом? Може, на відпочинок прийшли? А вона ніби чекала їх. Тепла вода на газовій плиті у виварці. Скупається гарненько обидва. Але то були не вони. На подвір'я зайшов секретар парткому Микола Степанович. Поздоровкався тепло і сердечно. Привіт від батька і сина передав. А я до вас, Антоніна Іванівна. Тут така справа. На ім'я вашого чоловіка і сина прийшла телеграма з обкому партії. Щиро подяка за труд, Жниварський. Вони вже про це знають, а я вирішив передати цю радість вам. А заодно маю доручення парткому підняти червоний прапор над вашою хатою, щоб усі знали, де живуть передовики соціалістичного змагання. Господиня аж дух перехопила. Не знаходила, не знала, що й сказати. «Мені драбину, хочу припасувати полотнище до телевізійної антени, щоб далеко було видно».